117 perc embere ezen a héten. Géforiás Katai művelődés szociológus, aki egyébként tanító és könyvtáros is, azon kívül pedig a civil rádió kísérleti adásaiban még annak a idején részt vett. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat Akkor, amikor a szociológussal találkozom, akkor engem nagyon kivácsinált tesz az, hogy miért pont a szociológia, ami számomra foglalkozik az emberrel, az emberekkel is, de valahogy inkább a csoportos folyamatokat próbálja meg feltárni, miközben az, az ember nélkül nem olyan nagyon érthető, vagy inkább azt mondanám, hogy az emberek összességének összeadódó szándékait talán. Hogyan, akar, vagy hogyan lett szociológus egyáltalán? Ez egy jó kérdés. Azt hiszem magam is ezzel kezdtem volna, mert ugye hát ez az első nap, hogy beszélgetünk. 1967-ben születtem Rákospalotán, és nagyon sokáig nem tudtam arról, hogy egyáltalán ilyen szakmal létezik a szociológia. Ezért is akkor már természetesen tudtam róla, de a tanítóképző főiskola tűnt elsőként bevehető várnak, és egy olyan helynek, ahol én tovább tanulhatok. És utána már gyakorlatilag tíz tanévet tanítottam, amikor elszántam magam arra, akkor már a kisfiam is megszületett, hogy akkor én még szeretnék tovább tanulni, és el szeretnék végezni a szociológiát. A két ö, adat, hogy 1967-ben születtem, uh -huh. és hogy rákos ezt ö, azzal akartam fölvezetni, és akkor talán majd rájön, hogy miért tetszik nekem ez a profécia hogy a késő kádári korszakban, a kádári konszolidációban születtem, én már nem nélkülöztem, nem féltem háborútól. Uh -huh. És Rákospalotán Rákosúton ö, születtem, illetve akkor, még az újpesti szülőotthonban születtek a ö, palotaiak, de ez egy olyan utca, amelyik elindul a mávtelepről, a mávtiszti telepéről, és kiér ö, Budapest határába, ahol az Órfaluba egy teljesen uh, falusias, földművelő életformát éltek még akkora uh, emberek, amikor én, én születtem, természetesen T.S. időkben. Gyakorlatilag ez az utca, most már tudom ezt én, szociológus szemmel nézve, uh, egy egész keresztmetszetet ad egy társadalomról. Egy uh, középpolgári ezek a tiszti lakásokhoz hajdanán hozzá tartozó életformától, egészen elvezet a paraszt életformához, és egyébként az utcában az összes vallásnak és felekezetnek templomja van. Tehát ez egy ilyen, azt hiszem, hogy valahol az érdeklődés az emberek és a közösségeik iránt mindig bennem volt, és aztán később jöttem rá, hogy ezt hogy lehetne vizsgálni. A pszichológusok esetén nagyon sokszor feltűnik nekem az, hogy nem osztom azt a nézetet, hogy csak az megy pszichológusnak, aki saját magánokat dolgozni, de hogy mindig észreveszem azt, hogy valami egyadult irányzat például nagyon érdekli, kimondottan érdekli őt. De egy szociológus esetén vannak-e olyanok, emlékszik-e olyanra, hogy mondjuk olyan kérdések feszítették vagy feszegették, amire annak idején mondjuk a szociológia mellett döntött, és hogy vannak-e, érkeztek-e menet közben ehhezekhez válaszok? Igen, nagyon érdekelt az, hogy, ö, hogy egymás mellett él, élünk, ö, közösségekben, családokban, és ö, nagyon eltérő gyerek ö, szemmel is már érzékelten eltérő életmódot, életformát éltek ezek a ö, csoportok, és ezt én nagyon sokáig nem értettem meg, vagy nem, nem tudtam vele mit kezdeni. Vagy, vagy furcsa volt, hogy ezek a csoportok, közegek, hogy mozognak egymás mellett, egymással, hogyan közlekednek, és aztán ezt valahol a szociológia kapcsán értettem meg, hogy ez, ezek mind-mind más, más kultúrájuk közösségek, és aztán így egy közösen alakítják ki azt a, annak a negyednek, vagy annak a lakókörnyezetnek a sajátos kulturális meghatározottságát, amit már én így felnőtt fejjel értettem meg. Érdekes az az élmény, amikor az ember úgy próbál meg megismerkedni valakivel, most például én önnel, hogy mondjuk soha nem találkoztunk, és a szavai meg a mondani valóján keresztül próbál megérteni ön, de hát egyébként a hallgatók is így vannak nyilván rádiódásokkal. És nagyon tehát többször megfogalmazódott bennem, amit most, most önnek mondok ki először. Nekem néha a szociológia olyanak tűnik, mint a Jézus Krisztus szupersztár, a filmnek majdnem a végén, amikor megkérdezi Poncius Pilátus, hogy kit veszítsenek meg Barabást vagy Jézust, és érdekes módon mindenki, tehát a kamera mutatja, de mondjuk ez egy film, de hát mindegy, tehát az élményt valószínűleg érteni fogja, mindenki azt mondja, hogy Barabást. És mégis aztán később a tömeg, a tömeg hangja pedig azt mondja, hogy Jézust. És én nagyon el voltam találódva ettől a jelenettől, mert érzem, ennek a jelenetnek van igazsága, nem feltétlenül erre a történelmi tényre, vagy erre a helyzetre, de érzem, hogy léteznek ilyen folyamatok. Amikor az egyes emberek szándékai végül mégis úgy adódnak össze, hogy valami más történik belőle, nekem néha ez a szociológia. Hát ezért fantasztikusan érdekes szerintem. És minél többet foglalkozik az ember, Emberekkel, és nem kell ehhez szociológusnak lenni, akár mint tanító, akár mint könyvtáros, akár mint helytörténettel foglalkozó ember. De mindig azt hiszem, hogy már nem nagyon tudnak újat mutatni emberek, és dehogy nem, fantasztikus történetek vannak, fantasztikus életutak, uh, sorsok. Azt hiszem, hogy, hogy mind, mindig ezzel szerettem volna foglalkozni, és valahol. Uh, az összes szakmában, amit így egymás után műveltem, az emberek és a közösségek benne voltak, és az irántuk való nyitottság, vagy, vagy legalábbis sem megérteni akarás. Úgy tudom, hogy jelenleg a nagykovácsi öregiskola könyvtárának helytörténeti gyűjteményében dolgozik. Mit csinálott? Az Öregiskola közösségi áz és könyvtár helyismereti könyvtárosa vagyok, és mint minden helyismereti könyvtáros a település múltjával és jelenével foglalkozó dokumentumokkal gyűjtünk. Helytörténeti gyűjteményünk kezdődőben van, tehát építgetjük, de jelenleg még tájházunk vagy helytörténeti állandó bemutató helyünk nincsen, de pillanatnyilag is van egy szép kiállításunk, amit a búcsúra nyitottunk meg, Őmária oltalmazó palástja címmel. Ez egy barokk szobor, 30 éve ezelőtt újítottuk föl, erre emlékezünk. Ezek most az aktuális feladatok, de egyébként. Eláll, elállt a lélegzetem, nem mindent tudtam követni belőle. Az itt ez a gyűjtés, azt jelenti, hogy van a helytörténeti alapítvány, vagy a helytörténeti kulturális. Értékek, emlékek gyűjtésére van valami keret. Azt megszabták, hogy akkor x százezer forintot költhetnek arra, hogy fölvásárolják a helyieknél. Ez változott az elmúlt időszakban? Hogy történik ez? Nem, nem. Ezek főként fotók, fotógyűjtemények. Tehát én ilyen önálló kerettel természetesen nem rendelkezem, de egyébként könyvek vásárlására, a fotók sírozására, kisebb ö, tárgyak ö, megvásárlására, szerény pénz azért rendelkezésre de bízunk abban, hogy... Ezt a közösségi, a közösségi háznak a költségvetéséből megy, akkor ez olyan, hogy Drégen művelődési ház volt, most közösségi ház? Így van, Ez tulajdonképpen a nyelv az most is ö, művelődési háznak hívja. A két funkció egy épületben van, a könyvtár is, és a közművelődési funkció, vagy közösségi funkció. Ez egy szép alakú épület, egy régi ö, gazdag svártporta lehetett, azért öreg iskola a neve, mert itt működött a község elemi iskolája, amíg nem építettek egy modernebbet. Nagyon sokan az e, időség a... ja. még oda jártak gyerekkorban iskolában. És hát akkor ezek szerint sikerült megmenteni az is valamilyen, akkor ezek szerint És vagy uniós, vagy más pénzből... Így, így van, több, több pályázati körből sikerült megmenteni, Igazi összefogás volt az épületért, mert nagyon kedvelte a település régi lakossága ezt az öregiskolát. Azért adtuk ezt a nevet az intézmény alapításánál, mert a legjobban kifejezi azt a ragaszkodást, amit a település meg tudott mutatni. Olyan terv is volt, hogy lebontják és dózerolják, mert hogy olyan állapotban volt, de aztán sikerült megmenteni, és egy nagyon szép színfoltja a településnek. Remélem nem fog megbántódni, kis humorérzékkel hozzá. Ön most akkor gyűjtment vagy, ott nőtt fel Nagykovácsi? <gül> jó kérdés, jó kérdés. Hát gyűjtment vagyok. 30 éve lakom a településen. Hát akkor az nem már nem számít, számít annak. Fog. Hát még igen, viszont a fiam már itt született. Tehát ő már igazi Nagykovácsi lakos. Nagykovácsi nagyon sajátos a története. 1946-ban a sváb lakosságot kitelepítették. Gyakorlatilag egy majdnem 12 családot leszámítva egy teljes kitelepítés történt. Ezek nagyon szomorú idők. El lehet képzelni, hogy egy ilyen településen a helytörténeti, helyismereti munka. Ott fekete lyuk van. Speciális. Így van. Nem működik a kollektív emlékezet. Nincs kit kérdezni. De akkor az művelődés történeti, vagy azá is fejlesztette magát, hogy művelődés történeti kutató legyen, tehát hogy ezeket a gyűjtéseket, ahogy ezt egyébként kutatók szokták végezni, nem feltétlenül könyvtárosok, vagy hát itt lehet átfedés. Kiképezte saját magát ezzé? Hát ugye az én életem úgy alakult, hogy én itt kezdtem tanítóként, ezt tegnap is elmondtam, aztán utána elvégeztem a szociológia szakot. Művelődés kutatásokat végeztem, de nagyon sok tekintetben ennél a munkánál tudom használni a szociológia módszertanát, például konkrétan az orálisztori módszerét, és egyébként meg e, nem csak a mi településünkön alakult ki, a környezőkön is, és nyilván országszerte, nagyon népszerű például a Pékdom nevezettű Facebook oldalunk, ahová egyszerűen régi fotókat raknak föl az emberek, Milyen domb? aláírják Pékdomb Pék, domb, pék mint hogy a... a Kenyérsütő? Így, így van, így van. Ez egy 100 méteres emelkedő körülbelül, és csak a úgymond őslakosság, akik 46-47 után költöztek be, ismeri ezt az elnevezést, és oda, de a csoportnak most már több mint 1200 tagja van, és nem csak az őslakosok, hanem a gyűtmentek, az elszármazottak, Sőt, és teszegetik föl a csodálatos és képeket. És, és, és alatta emlékeznek, és aki tudja, megnevezni, hogy hol volt, milyen emléke kötődik ehhez. És, ö, minden Ez hó, van, máshogy is nem tudja, hogy így van. kialakult, Más hogy van. akkor a Én azt hittem, hogy közösségi álló és a közösségi ház az együttműködik, mert akkor valójában már a közösségi hálón történik egy csomó minden, ami egyébként korábban történhetett a közösségi házban de akkor ezt ügyesen integrálják. Akartam kérdezni, és könyveket is olvasnak az emberek, vagy ebben a könyvtárban már nincsenek könyvek? Nagyon-nagyon jó könyveket, nagyon friss az állomány, nagyon pörög, gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a beszerzésünk a könyvpiacsal egy azonos, tehát ahogy megjelennek a könyvek, meg tudjuk vásárolni, nagyon jó az állomány, és nagyon-nagyon forgalma. Tehát, hogy azok nem a olvasni. most hirtelen Parti Nagy-Lajos, de bárki más eszembe juthatott volna, hogyha a, a, a ma élő, frissen publikáló írók megjelent köteteiből ezen a módon, akkor a faluban élők vagy a településen élők érdeklődnek, és így nem kell kifizetniük. Hát ega a klasszikus könyvtári funkció működik? Persze, természetes. Olyannyira, hogy néha elszoktam azon gondolkodni, hogy összeszámolom a napi statisztika alapján, hogy hányan jöttek ma könyvtárba, és hány forint értékű könyvet vittek ki. Hát ha belegondolunk, hogyha egy ember mondjuk öt könyvet kölcsönöz, az 15 ezer forint értékű. És mondom, nem csak az ásatag se, se váró állományunk van, hanem egy, egy nagyon jól akarban tartott állománya rendelkezik Nagykovácsi könyvtára. Ebben mekkora szabadsága van? Az intézmény vezetésének teljes szabadsága van. Ön nem ön az intézmény vezető? Nem, nem, nem. Én a Most könyvtárnak a... vagyok a vezetője. De hogy a könyvtárosnak. Intézménynek... Ön állítja össze a listát, vagy a közösségi az vezetője? Ezt, nem, nem. Ezt a könyvtáros kollégákkal, az intézmény vezetés jóváhagyásával, de semmi. És van egy kívánság, füzetünk. Tehát a legnagyobb megrendelő a lakosság. Tehát beírják a kívánságfizetbe. Ha nem egészen extrém a kívánság, hogy valaki egy japán ö, műszaki szaknyelvű könyvet keresne, hanem valóban ö, vagy valami nem vállalható tartalmat, akkor szinte minden esetben egy héten belül bekerül az állományba a könyv. Azt tapintatlan kérdés, hogy így mi jut eszébe, hogy miket vettek most a legutóbb? Nagyon népszerű a Hunyadi sorozat, abból láttam éppen, de... Mert Hunyadi Sándor. Nem ez egy Hunyadi, ez egy történelmi sorozat. De Hunyadiak. De vettünk most rengeteg útikönyvet könyvet a nyára való tekintettel. Vettünk olyan könyveket, beszereztünk, amelyek a nyaralással kapcsolatosak, könnyed nyári könyvek, de megvan az összes... Van olyan könyv, mai magyar Hát az élő, élő szerzőktől is vesznek azért? Hogy ne? Hogy ne? De most így Olyan, nem bűt. Olyannyira, hogy hetes várólisták vannak népszerű könyvekre, Tót Krisztinára például, őt most emlékszem, láttam ki a a listát. Úgyhogy. Értem. Jó, most itt nekem éppen a keregyártó van, de mondhattam volna Spírod bárkit, tehát hogy a. Az ávadát, ilyeneket is vesznek. Mindent, mindent megtalálnak az olvasók. És mondom, amit nem, és respektálható a kérés, azt a kívánság fizet alapján, amíg a beszerzési keretünk engedi, azt megvásároljuk. Ön a civil rádiót hallja, a 98 MHz-en. Hát egy arhaikus darabot hallhatunk. Nem tudom, Kati, te hallottál -e ebből valamit. Igen, én is itt hallgatom. Nem tudod, hogy mit szenvedtem, míg megtaláltam ezt a régi szignát. Tehát Fúrujás Katalin, aki a civil rádió alapításában is ez már valamelyik bemutatkozón elhangzott, az időszakos adásoknál társunk volt, közben az élet elszólította, és most Nagykovácsiban az öregiskola, könyvtár, helytörténeti gyűjteményben dolgozik. Nem biztos, hogy pontosan mondtam az intézmény nevét, de nem az intézmény neve a lényeg, hanem a munka, vagy az a, az a Hely, ahol vagy. Kati, te, te ott kezdted, ugye, ez is valamelyik beszélgetésben már fölmerült, ott, ott kezdted a, a dolgos hétköznapjét, aztán a munkába utáltál nagy Nagykovácsiban el, először, ugye, a két Aha. tanulás után? Így van, 1988-ban kezdtem tanítani az általános iskolában, és már akkor is, könyvtárosként is dolgoztam uh -huh. Tehát voltál egy falusi kisiskolának a tanítója. Azért ez egy nagyon izgalmas dolog és nagyon fontos szerep, mert azt hiszem, hogy akik sokan, akik ilyen iskolába jártak, egyébként köztünk szólva én magam is még ráadásul osztatlan iskolába is jártam első-másodikban falun, szóval azoknak ez mélyre nyomot hagy, ha ez jól sikerült, és hát persze rosszul is sikerülhet. Aztán utána dolgoztál a Magyar Művöldési Intézetben a kutatási osztályon, majd ez megszakadt, és, és akkor a, az akadémiának a, a Kutatóintézetében eddig jól mondom? A szociológiai kutatóintézet és a kultúra kutató műhely ez volt a, a pontos megnevezése de ezt tulajdonképpen jól mondod. Igen, és aztán utána visszakerültél a Magyar Művési Intézet kutatási főosztályára, és ott dolgoztál, és ott mindenféle izgalmas kutatásokat csinálsz, amiket én jó részt ismerek. De a hallgatók számára azért hoztam ezt szóba, hogy, hogy érzékelhető legyen, és nyugodtan szólj, hogyha valami nem elég udvarias részemről, de hogy valójában ez egy nagyon érdekes ív, egy, egy falusi iskolából elindulva, egy országos intézményben, majd egy akadémia intézményben meg az Országos Intézményben, és akkor innen visszakerültél a faludba, amit, hát úgy tudom, hogy nagyon szeretsz, amit csinálsz ezt a helytörténeti gyűjteményt. Remélem. Remélem, hogy látszik is, és valóban nagyon szeretem mikor fotót kerestem a mai naphoz, akkor, akkor szép kovács, azt hiszem, ezt a feliratú fotót láttam, de eleve valamelyik nap a Pék dombról beszéltetek, tehát nagyon kifejező nevek, játékos, és, és ilyen kifejező nevek vannak ott a települési részeken, vagy a település használatában. Jó hely, tehát a helyeden vagy most, úgy érzed? Én úgy érzem, hogy igen. Tudnél, hogy ebben a munkában most nagyon jól tudom a Egyrészt a helyi ismeretemet kamatoztatni, másrésztről a több terepen összeszedett falu ismeretemet, az elméletet, a kutatást, a gyakorlatot és az emberközelséget, amit én az elméleti munka során sem veszítettem el, sohasem. Ha csak tehettem, akkor én mindig olyan falusi terepet választottam, ahol még ez az emberközeliség, ez élt. Több olyan tanulmányfüzetet is jelent meg a te írásoddal, ami, ami falusi művelődési házaknak a, a működését valamilyen szempontból elemzi. De azért, azért kérdezem ezt, de az nagyon jó elindítva, mert nem bátrabban kérdezni, hogy mondhatod, hogy jól érzed magad, mert, mert lehet valaki úgy értelmezi, hogy, hogy hát elindulni egy faluból, és már már a világot jelentő deszkán, most ezt nyilván iróniával mondom, tehát, hogy a akadémiai, vagy legalábbis országos intézményben dolgozik az ember, majd visszakerül a falujába, van, aki ezt, máshogy értelmezni. De te azt mondtad, hogy jól, a helyeden vagy, úgy érzed. Hát, hogy is mondta Benne, gúz, nem olyan családból származom én, hogy ö, ne érezném jól magam ebben a közegben. <gül> é, nem, na, abszolút azt gondolom, hogy én regális nagyon remélem, hogy nem változtam akkor is. Ö, ott is ugyanazt a szemléletet, érték ö, ítéletet próbáltam vagy értékek ö, próbáltam követni, amit nyilván... Hát ez, ez nincs kétségem, de hogy ki elégít -e, tehát ki tud-e elégülni egy ilyen faluban, ami persze nagyon izgalmas, nyilván erről is érdekes lenne valamikor bővebben beszélni, az a, az a hatalmas energia meg kapacitás, ami fölhalmozódott benned itt az elmúlt munkáid, munkahelyeid során? Nagyon sok, nagyon értelmes feladat talált meg, mert uh, egyrészt a helytörténeti munkát nagy elődök végezték itt a faluban, de volt egy uh, jelentős uh, szakasz, ami hát uh, kimaradt egy jó 10-15. Megszakadt? Uh, hát igen, akkor éppen nem volt uh, kifejezetten olyan ember, aki ezt be tudta vállalni, és uh, szívelélekkel tudta csinálni. Uh, meghalt ez az idős tanító bácsi, vagy tanár bácsi Lajos bácsi, aki ö, jegyezte a korábbi munkákat, később egy polgármester Payer Árpád volt, nagyon ö, nagy odafigyeléssel a helytörténne a dolgaira, de aztán ő nem lesz már később polgármester. Egy, egy kicsit ön, ö, elmaradt a fókuszból ez a terület, és ö, az az igazság, hogy ezt nem is lehet már úgy csinálni, mint régen. tehát Mai embereket nem lehet megszólítani tanulmányokkal, vagy meg lehet, de sokkal sikeresebb, ha nem így kezdjük tehát a munka elején ö, még azt egyébként teljesen civilként indítottam a Példom Facebook közösséget, amely kifejezetten lokárpazta uh -huh. a kis oldal, aminek most már tényleg sok tagja van. Ebből lett egy kis közösség. Hozzátesznek az emberek? Tehát nem csak olvassák, hanem esetleg írnak, vagy előbányásznak ők is morzsákat? Interaktív. Uh -huh. Abszolút. Én. Tehát minden nap jönnek, hoznak fotót, fejtsük meg, rakjuk ki, olyan ember is, aki csak hallról, nem is használja mondjuk a közösségi portát, mert nem is érti a számít Ebben a kütyűvilágban nincs otthon, igen? Nincs otthon, akkor beadja a hentes Tomina, mert tudja, hogy a Tomihoz én megyek, és akkor előkerül egy régi fotó, azt veszkennelem, kirakom, akkor nagy öröm, vannak a nagy megfejtők, a panikak, egy nagyon kedves óvónén, ő szinte arcról fölismert több generációt, és vannak ilyen talányok, izgalmak, hogy mondjuk hol lehetett a Jávor Villa, annak idején megható történet volt, hogy a kitelepítésből hazajött unoka, a harmadik generáció foglalkozott azzal, hogy hol lehetett az ő nagyszüleinek a, uh -huh. a, a kitelepítés előtt. Hát ezt egy teljes uh, izgalmas közösségi felfedezés és feltárás volt, és óránként csöngött a telefon, vagy jöttek be a könyvtárba, hogy nem is jól mondtuk, nem is az az a ház, ezt is írni. <gül> hogy nem az volt. Másik, újra lefotóztuk, megbeszéltük egymással. Ezek szerintem olyan történik. Tehát a közbeszéd részévé vált. Ebben az az izgalmas, hogy, hogy különböző településeken én magam is tapasztalom, hogy vannak ö, közösségek, formális szerveződések, de a felszín alatt van egy másik réteg, és most Tomit, meg már hirtelen az óvón, én itt elfelejtettem. Annika pannikát nevét, meg, meg még nem tudom kiket emlegettél, ők valószínű pontosan ez a meta szinten, tehát a felszín alatt azok, akik a legizgalmasabb tartalmat hordozák, de hát akkor ez tényleg nagyon izgalmas lehet ezekkel találkozni, ezekkel viszonyba kerülni. Abszolút, hát itt most aztán ki tudom próbálni mindazt, amit én és velettek együtt az elméletbe, hogy működik a gyakorlatban. Uh -huh. És ez szerintem egy hihetetlen izgalmas dolog. Ö, el tudod képzelni, hogy ezt folyamatosan hosszú ideig csináld, vagy, vagy lehet, hogy valamikor egyszer tovább majd? Hát ezt nem tudhatom. Ö, egyrészt ö, ilyen ügyekben nem mindig maga dönt az ember, másrészt pedig ö, én azt gondolom, hogy lehet, hogy még más dolgot is ki lehet próbálni, emellett is, és ö, persze szeretnék majd ö, írni sokkal többek. Azt ad mondjam, el, a hallgatóknak talán nem rántok le valami titkos leplet, hogy, hogy nagyon izgalmas blogot vezetsz magad is, ami, ami viszont a szépírói tevékenységed, illetve időnként a fotós tevékenységed e, található vagy ismerhető meg. Igen, én azt hiszem, hogy még ez... Ez egy blog talán? Egy vagy, elmé, ...elmélyedni. Igen, ez a Varázshegy nevezetű blog, ahol teljesen szubjektív írásaim vannak, tehát ez egy ilyen Gondolom, hogy most is Nagykovácsiban van, és <gül> már elég sokat beszélgettünk ugyanarról itt a héten, hogy Nagykovácsiban mi történik, de Nagykovácsiról még nagyon keveset beszélgettünk, és nekem Nagykovácsi szinte olyan, mint hogyha Budapesthez tartozna, mert rengeteg ismerősöm barátom lakik, ott tudom, hogy sok civil szervezet működik, hatalmas közösségi élet van, és mindenki azt mondja, hogy mégis sikerült megőrizni Budapest közelségének ellenére azt a nagyon jó vidéki, falusi hangulatot, ahol mindenki otthon van, és mindenki ismeri egymást. Ön hogy érzi magát Nagykovácsban és mi az, amit szeretne nekünk átadni ebből az érzésből? Én változatlanul nagyon jól érzem magam Nagykovácsiban. Azért a, a, a falu ö, sokat változott az elmúlt 30 évben, amióta én itt élek. Ugye eleve a lélekszámát tekintve alaposan ö, fejlődött, hiszen a 80-as években még olyan 2800 körüli lakos volt, és ez már a 8000 közelire duzzadt, úgyhogy ez egy egész más... Ö, falusi életet jelent, de egyetértek abban, hogy a, a falusi jellegét megőrizte a település. Nagykovácsiban egy, egy ilyen általános népszokás, hogy az identitását nagykovácságát mindenki évszámokban mérjük, úgyhogy én hmm. itt mindig beleessem ebbe a hibába, hogy én 30 éve élek itt, és hát 46 után 46-ban az, ős, 46 az őslakosságot a sváb település volt Nagykovácsi kitelepítették, és uh, tulajdonképpen újra települt 46-ban is, 47-ben a település, úgyhogy az igazi őslakosok, és igazán csak 70 évesek. Aztán volt egy nagy uh, folyamatos uh, áramlás a 80-as években, és aztán 2000 óta történt egy újabb uh, nagy uh, fejlődés, lélek tekintve, akkor ott majdnem 4000 uh, vagy 5000 lehet ez a 8000-re való növekedés, Szóval teljesen más már a falunak a, a képe, a struktúrája. Szoktok mondani, hogy ó, hát már régi Nagykovácsival szinte nem is találkozunk. Nagyon sokan ö, csak ö, pihenésre, rekreációra, otthonlevésre használják a falut, hiszen az ingázás az nagyon sok családnak beletartozik az életébe, és az bizony elég jelentős időt elvon, Például pont attól, hogy a közösségekbe be tudjanak kapcsolódni ezek a családok. Ugye említette a sváb lakosságot, mennyire határozza meg a mai nagy kovácsi életét a sváb kultúra? Hát most ennek azért van valami fajta reneszánsza, tehát működik a német nemzetiségi önkormányzat, egy nagyon jól működő tánckar van, vagy, vagy tánccsoport, akik egyben egy közösséget is jelentenek. Összejöveteleik vannak, most majd megyünk Budakeszire fellépni velük, tehát vannak hagyományőrző tevékenységek, de miután 46 után mindössze 11 család maradt itt, Hi. képzelhet, hogy ez micsoda kultúra. Hát végül is egy kulturális sok volt a falu életében. Mennyire lehet azt mondani nagykovácsi lakosaira, hogy a lokál patriotizmus az így áthatja Nagykovácsit. Mert akiken én beszéltem, ők ilyen nagyon hithű nagykovácsiak. Szerintem azért a 2094, az, az nekünk nagyon fontos ez a nagykovácsi irányítós száma, és volt is egy ilyen kis rövid film egyszer, az mindenkinek megdobogtatja a szívét. Azt hiszem, hogy ennek most jött el az ideje, hogy minél erőteljesebben azok, akik már fiatal felnőttek és itt születtek, illetve hát az én korosztályom, akik fiatalon érkeztek, de már feltehetően egyre több időnk lesz arra, hogy közösséget építsünk, vagy például helytörténettel, helyismerettel, lukár patriotizmussal foglalkozzunk. Elkezdtünk egy komoly munkát többfajta módon közelítjük ezt meg. Például idén alakult a Szépkovácsi Egyesület, amelynek kifejezett feladata a falu szépítés. De folyik ez egyébként nagyon sokféle körben, a karitászon keresztül, az egyházi közösségeken keresztül, vagy egyszerűen csak baráti társaságokon keresztül. Én azt gondolom, hogy nagyon sok falusi közösségnek az a problémája, hogy amikor kiköltöznek a városból, és a falu elkezd városiakkal megtöltődni, akkor egy teljesen más életmódot hoznak, illetve nagyon sok mindent nem ismernek abból, ami a falusi léthez szükséges, és ez problémát szokott jelenteni. Nagykovácsiban van-e hasonló jellegű probléma, illetve mennyire maradnak ott a generációk? Hát ez nagyon érdekes. Természetesen minden városból kiköltöző ember szeretne egy békés zsákfaluban, egy igazi faluban élni, de vágyja a város adta mindenféle struktúrát. Nagykovácsiban a hegyi utak télen nehezen járhatóak, ezt kalkulálni kell az autósoknak is. Nem tud a, a, a, a, a kotróautó mindenhová egyszerre eljutni, itt nem úgy olvad a hó, mint Budapesten a belvárosban. Teljesen más a, a klíma, nem véletlenül hűvös völgy, hűvös völgy. Itt nyárestén is lehűl a levegő, és nagyon kellemes, tehát ilyenkor szolgálja meg azt a zingázók által buszon vagy az autóban töltött meleg órákat. Tehát ez egy más infrastruktúra, nem, nem, nem a belvárosban élünk. Most hát ezt lehet szeretni, de szoktuk mondani az új költözőkre, hogy hát lehet, hogy csak egy telet töltenek Nagykovácsiban, uh -huh. és mindig ez egy nagy vízválasztó, hogy bírják-e a nagykovácsi teleket, vagy egyáltalán bírják e a falusi légkört. Azt gondolom, hogy a falusi, tehát az itt született mondjuk a mai 30-as generáció, nál én azt látom, hogy ha teheti, akkor, akkor marad a faluban de erre vonatkozóan persze adatai nincsenek, ez csak egy ilyen személyes benyomáson. Igen, pontosan emiatt kérdeztem, hogy aki a, mert ugye Budapest közelség, ez gyakorlatilag olyan, mintha Budapestnek valamelyik külső kerületében lakna valaki, vagy igazából ez tényleg csak attól függ, hogy ki hogy dolgozik, mert azért Budapest egyik kerületéből a másikba is simán lehet egy másfél órát utazni, mint hogyha valaki kovácsiból jön, és akkor miért felszáll a buszra, és olvasgat közben, tehát egyáltalán nem haszontalan az az idő. Mégiscsak egy olyan fajta életformához szokott már az a fiatal, ami azért azt a fajta zsizsegést, ami itt Budapesten van, hát azt gondolom, hogy elviselhetetlenné teszi, mert hogy még az itt lakóknak is az szerintem. Hát a fiataloknak van egy időszak, amikor nehéz innen bejárni, szórakozni, tehát azt minden család nehezen éli meg, amikor mondjuk hajnali kettőkor még szolgálatban vannak, hogy várják haza a városból a gyerekek. És uh, akkor általában minden családban téma ez, hogy visszaköltözünk-e a városba, vagy hogy legyen, de aztán ez elmúlik, és a legtöbbjük úgy dönt, hogy tulajdonképpen most már nem is olyan fontos ez a zsizsegés, meg itt is lett már zsizsegés, van egy nagyon jó uh, közösségi uh, terünk, a nagy kohó, ahol abszolút ilyen uh, romkocsma hangulatot hmm. tudnak teremteni, jó koncertek vannak. Itt is az öregiskolában ez a közösségi ház és könyvtár rendszeresen koncertekkel várjuk a fiatalokat. De nyilván ez azt a fajta zsongást, amit a Buli negyed jelent, azt nem tudjuk nyújtani a Nagykovácsi ifjúságnak. Viszont remekül aludhatnak, mert nincs éjszaka az az, az őről zsongás, amit szerintem még a Buli negyed lakói is szívesen megszabadulnának. Én nagyon szépen köszönöm. De, de vannak... A napok uh -huh. szokott még lenni a fesztivál, a Cserkesz parkban, akkor egy kicsit zajosabb a falu, de hát ezt azért el kell tudni viselni, hát vannak rendkívüli kívüli napok. Maradta a hétről valami olyan elvaratlan szál, amit esetleg még úgy beszfejeznél, esetleg olyan gondolat, amit esetleg ki hogy le, ne haragyunk semmit se, ne hagyunk félbe. Uh -huh. Azt hiszem, nincs kimaradt dolog, vagy hiányérzet. Azt hiszem, nagyon sokat beszélhettem a szakmáról, nagyon sokat beszélhettem Nagykovácsiról, a helytörténeti munkáról. Úgyhogy talán léphetünk más téma felé. Hát egy kicsit mégis maradunk Nagykovácsiból, de egy kicsit más dimenzióban még, pedig azért én úgy tudom, te budapesti vagy, és Budapesten születi legalábbis úgy tudom, és Nagy Kovácsiba élsz, és engem összehasonlítható, az arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet ezt a kettő világot összehasonlítani. Én úgy tudom, hogy most már Szív Kovácsi is van, van egy, ugye jól mondom, vagy, vagy hogy nevezik? Igen, azt? igen, igen, ez egy ö, egyesület. Igen, tulajdonképpen, hogy, hogy le, mi, mi, mitől szerethető egy ilyen kicsi település annak az embernek, aki végül is egy nagyvárosban nőtt fel, és hát hogy lehet ilyen szempontból ezt a, ezt a tempót, vagy ezt a világot egy kicsit úgy megszeretni? Mit, mitől szép Nagykovácsi? Hát először is fantasztikus a fekvése, közel van Budapesthez, nekem ez is fontos volt, amikor ezt a települést választottuk lakhelyül, hiszen valóban, ahogy mondod, én Budapesten születtem, Rákospalotán, amely település egy része, egy nagyon érdekes uh, városrész. Én egyébként szentűr hiszem, hogy a nagyvárosok is kisebb falvakból idézőjelben lakó környezetekből épülnek föl, tehát nagyon speciális arculata van uh, vízivárosnak, uh, vagy uh, Lipóciának, ahogy Beherivá hívta. Tehát ezeknek a területeknek ugyanúgy kis falusi.. Uh, ismerősség érzete támadhat az embernek. Valóta nem volt ö, a 70-es években, amikor én ott nevelkedtem igazán nyüzsgő, ö, inkább kisvárosinak mondanám, az ófalusi rész pedig kifejezetten falusias jellegű volt. Uh -huh. Ez képest most Nagy a maga közel 8000-es lélekszámával, hát megint nem tekinthető már igazán klasszikus falunak, bár ö, azért inkább falunak mondanám, nagy község egyébként hivatalosan. Uh -huh. De még meg tudta tartani azt a varázsát, hogy még mindig sok a zöld, az uh -huh. ófaluba talán még ismerik egymást az emberek, talán uh -huh. még figyelünk egymással, jobban működnek a, az utcai kapcsolatok. Hogy képzeljem el, hogy mész Nagykovási, mert mindenki köszön neked, és te mindenkinek köszönsz, vagy hogy? Köszön... Hát én speciális helyzetben vagyok, mert eleve egy szörnyű tény kell elárulnom, az első osztályom, akiket tanítottam, 40 évesek, tehát mm. már sok a tanítványaim vannak, <gül> <Jajaj>. amelyet <gül> nem, nem szörnyű természetesen, de tény, tehát én most már azért több generációt ismerek. A gyermekem itt született, itt nőtt föl, az ő barátai, iskolatársai, az ő szüleik, barátaim mm -hmm. szintén egy más kört jelentenek, és alapvetően is mindig nyüzsgő voltam, de most amióta itt az öregiskolában könyvtáros vagyok, és sok rendezvényt szervezünk, hát ismernek. Aha. Két ciklusban voltam eddig. H hogy szólítanak? De... Mi vagy te? Mi vagy te nekik? De... Mi vagy nekik? Kati vagy könyvtáros néni, szóval mi itt a megszólítás? 23 éves korú volt a Katinéni. Katinéni, igen, igen. Oké, okay, bocsánat, csak hogy. Igen. Hát, nyilván a, a saját generációnk vízből Katinének, de egyébként természetesen, hát akikről most ismernek meg, és nem mindig nem tanítottam gyerekükkel, vagy nem abból a pozícióból ismernek, ott pedig Kati. Hát értem. De bocsánat, hogy megzavartalaképpen meséltél valami történetet, csak én azt is el képzelni, hogy hogyan, hogyan közlekedik, mennyire személyes egy ilyen település, hogy mennyire tudtok egymásról, mit jelent a személyiség, egymást látogatjátok, vagy csak igazából ö, utcán útfélén megállunk és beszélgetünk. Én azt szem, hogy ez nagyon emberfüggő. Uh -huh. Olyan típusú ember vagyok, aki szeret szóbálni emberekkel, szeretek beszélgetni. Nekem a, a Kosut utcán végigmenni, annak a végén van a Uh -huh. szervíz, ahová hordom az autómat, ha én lemegyek és jövök föl, ez ha valaki siet, akkor ez egy öt perces séta. Nekem ez tud egy órába is kerülni, mert, mert megállok, megszólítanak, beszélgetünk egy kicsit. Ez nekem fontos, de ugyanezt nagyon gyorsan is le lehet járni, aki, aki mondjuk nem nyitott vagy, vagy egyszerűen nem fér bele az életébe. Most több időtök van már ezen a településen, vagy ez egyszerűen muszáj, hogy így, így éljen az ember egy ilyen településen, mert különben nem is szép az egész. Hogy, hogy hogy van ez? Hát nagyon eltérő, hogy kiről beszélünk. Van, akik szeretettel tehát gondolnak Nagykovácsra is még, és még, de hazaérkeznek, lecsukják a garázsajtót és pihenni szeretnének, mert uh -huh. nagyon nehéz napok után vannak, ingáznak. Van, akinek szerencséje van, és ö, többet lehet itthon, esetleg kisgyereket nevelnek, ö, anyukák összejárnak, ö, van uh -huh. egy nagyon jó kávézó, ahol szintén lehet találkozni, vannak cukrászdák, ö, a főtér gyönyörű, az is egy találkozási pont, ott uh -huh. a húsz gyerek is rólerezik a templom előtt uh -huh. a kövön, uh -huh. ott is van egy cukrászda, tehát nagyon-nagyon jó helyek vannak, ahol alkalmas találkozunk. úgy tudom, ráadásul neked még van egy másik ilyen ő, kapcsolódásod, és egy még kisebb település, ezzel körülbelül 40-en élnek. Mi is ez? Igen, ez egy Káli kedves település föld, ahol nyaranta lehetett polgár, ő, a nyári falunak szoktam ő, hívni. Aha. Ez egy nagyon pici település, inkább már ilyen nyaraló településnek mondanám. Gyönyörű és fantastikus, hogy mindazt tudja produkálni, amit a nagyobb települések, tehát ugyanúgy lehet megosztott, ugyanúgy lehet széthúzó, ugyanúgy tud lenni barátságos, tehát ugyanazt produkálja egész piciben, mint amilyen talán egy, egy nagyobb, lehet. Jól, nem hiszem azt mondta, hogy 40-en él élnek ott, mert ez nagyon kicsi. Hát szem. nem is tudom most pontosan állandó a lakosság, hogy alakul, mert ez is ö, persze változik, ö, de nagyságrendileg bizony ekkora. Aha. Pár család, pár család, akik állandóan lakják, és aztán ö, nyaranta persze benépesül, de hát akkor sem vagyunk olyan nagyon sokan. Értem. Nagyon izgalmas lehet egyébként. Most úgy belegondoltam saját magamba, hogy esetleg én élnék -e egy ilyen helyen, és megmondom őszintén, engem az vonz leginkább, hogy az ember úton útféle megáll, mindenkivel beszélget. Szóval nincs egyedül. Tartozik egy világhoz, és egy kicsit ilyen kicsit közösségi életet él, még akkor is, hogyha nem bánják egymást, nem szólnak egymás életébe, akkor is sokat beszél. Nem? Nem, nem tudom. Igen. Hogy... Azért itt még bármennyire városközeliek vagyunk, Jelentősége van, hogy melyik autó hol parkol le. Ja, ez, ez pár óra múlva hír is lehet, hogyha Aha. éppen ez valamiért érdekes a közösség számára. Tehát a jó és rossz értelemben is figyelnek egymásra az emberek, és hát ez egy, ez egy falusi mm. sajátosság. Nagyon izgalmasat meséltél, és nagyon tetszik nekem, csak az idő fogyott el de Én annyira kíváncsi vagyok, hogy lehet, szerintem egyszer majd még megkérdezlek külön téged, mert nagyon foglalkoztatnak bizonyos időben. Szerintem itt nálunk is le kéne egy kicsit lassulni, sokkal érdekesebb lenne észrevehetnénk olyat is, amit egyébként mostanában nem. De hogy érezem még a legvégén, hogy azért muszáj meg is kérdeznem, hogy hogy érezted velünk, velünk magadat? Nagyon köszönöm a lehetőséget, nagyon jó volt. Nagyon jó volt átgondolni dolgokat, amit sokszor nem lát meg az ember, mert, mert nagyon benne él, uh -huh. és amikor esetleg kérdezik erről, vagy van ideje ezen egy kicsit még akár az interjú után is elgondolkodni, akkor lehet, hogy más rendszerbe tudja tenni uh -huh. az egészet. Mondjuk például az én életemet, amely ugye Rákos palottán kezdődött, és most éppen Nagykovácsig tartott, Végig gondolattam a pályámat, a tanítóságtól, vagy mint alótai kisdiák. Uh -huh. Eléreltem egy uh -huh. kutatóhelyre, évekig elmélettel foglalkozhattam. Nagyon érdekes, hogy, hogy tértem vissza a gyakorlatba, és hogy találom meg magam ezen uh -huh. a terepen. Ez mind, mind lehetőség volt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy meg kell köszönjem hogy ezt végig gondolásom közösen veletek. Még nagyon örültünk, hogy velünk voltál, és én szerintem tulajdonképpen megint egy olyan szint hoztál be a civil rádióban, szükség van, és nem csak nekünk hoztál erőmet a munkatársaimnak, hanem szerintem a hallgatóknak is. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, és hallgass te is a civil rádiót, hogyha van módod ha és lehetőséged. és én köszönöm, hogy csináljátok. Jó munkát, Köszönöm szépen, és remélem, még találkozunk. Minden jót kívánok neked, szervus,